Hej och välkomna till världens historia del 44, Stalin och kommunismen. Ja, låt oss börja med marxismen, som grundades av Karl Marx och Fredrik Engels på 1800-talet. Grundtanken var att alla skulle lägga allting tillsammans, därför att samarbete helt enkelt är bättre än konkurrens. Och Två inriktningar växte fram sen ur marxismen. Socialisterna var de som på fredlig väg och med hjälp av reformer ville förändra samhället till en bättre plats för alla, medan kommunisterna föredrog snabba resultat med hjälp av klasskamp och väpnad revolution. En ganska stor skillnad mellan marxismen och kommunismen var deras sätt att styra landet. Marxismen innebär att folket ska dela på allting. Medan kommunismen, kommunismen går ut på att staten ska styra och äga allt och sen fördela det. Så egentligen går marxismen och kommunismen inte ens ihop. Eh, Vladimir Lenin skulle bli den första starka ledaren för kommunismen, eller lenismen som den också kallas på den här tiden. då. Eh, och genom oktoberrevolutionen 1917 så tog han och hans parti, bolsjevikarna, över makten i Ryssland. Och man kanske kan undra sig varför olika namn. Ja, ideologin heter ju marxismen, lenismen och så vidare. Och det beror på att Karl Marx och Vladimir Lenin hade en så stor påverkan, en sån stor prägel på den här ideologin. Och de förändrade den efter sitt eget huvud precis som Hitler gjorde med det tyska arbetarpartiet. Så därför säger man egentligen marxismen och lenismen. Därför att de som ledare hade så stor påverkan på just den här ideologin. Och kommunismen skulle få många anhängare i många olika länder, särskilt i Europa men även i Asien. I Tyskland och ja, till och med Sverige så startade kommunistiska partier som ville göra revolution mot det styrande. Här i Sverige var vi rädda för att det skulle bli en kommunistisk revolution. Men socialdemokraterna fick större stöd så hotet gick över. Men i många andra delar av världen så försökte man göra kommunistrevolution. Jag menar i föreläsningen som jag hade tidigare med Hitler så nämnde jag att i Bayern så gjorde kommunisterna revolution. Men de var tjänst störtade. Efter Lenin så skulle en man som heter Josef Stalin ta över. Och det gjorde han 1924. Och därför så brukar man kalla hans kommunistiska ideologi för Stalinismen. för att han också i sin tur hade en väldigt stark påverkan. Och Stalin skulle bli lite av en diktator över Sovjet. Och ja, som ni vet kanske så gjorde han sedan planer också tillsammans med Hitler på hur de skulle dela upp Europa mellan sig. Och ja, Stalin hade ju stora planer för Sovjetunionen. Tillsammans med Hitler så kom man överens om att man skulle använda rysk mark för att bygga vapen. Och sen så skulle de attackera Polen och dela upp Europa mellan, mellan sig då. Så hoppas ni gillar den här föreläsningen och att ni fortsätter kolla. Ha det bara så länge. Hej!